показуючи десь поза хати рукою Іди ж отак, чоловіче, та швидше, звідси зі шляху геть швидше. Іди ліворуч, там є другий хутір, теж гарбузи, у степу не на шляху, отак іди, на скоси, а там побачиш доріжку, саньмоїджену, і тією доріжкою прямо. А якщо щось станеться, не кажиш, хто тебе спрямував, і витерла рукавом очі. Максим стояв, похитуючись. «Іди ж!» — раптом закричала жінка. Максим слухняно пішов. Той крик несумовитий, той наказ божевільний на нього вплинув, мов удар бича на змученого коня, видобуваючи в нього ще іскру сили. Пішов, пішов мов простець, а там доріжка, тією доріжкою... Вже майже зовсім смеркло, як Максим, ледве переставляючи ноги доріжкою, вперся просто в чиїсь ворота, збиті кількох лад. Уперся і став коло них, і стояв, тримаючись за лату руками, щоб не впасти. Він нічого вже майже не тямив, лише одно, що він прийшов. Прийшов до того хутора, який у степу, а не на шляху, і в якому, напевно, є люди». Перед ним, як у тумані, сірів коливався двір. Ось вийшла з хлівця жінка, глянула і перелякано побігла назад. За хвилину з хлівця вийшов старий чоловік і став. — А хто там? — спитав переляканим і воднораз сердитим голосом. — Вороже так. — Добрий вечір, — промовив ледве чутно Максим. — Добрий вечір. А хто ж там? — Людина, господарю. «Та бачу! А чого? Погрітися! Пустіть хоч погрітися трохи!» Максим говорив, заплітаючи язиком, але доброю українською мовою. І, може, саме це, контраст між тією мовою і жахливим виглядом зовнішнім, змусила старого господаря зацікавитись. Він помало підійшов, нашорошений як вовк, і оглянув пильно гостя, і аж плечима знизав. Так, видно, вразив його вигляд цієї людини. «Господи, хто ж ти?» Максим розвів рукою, другою тримаючись за лату, щоб не впасти, і прохрипів, посміхнувшись. «Як бачите?» А сам як тільки міг пильно оглянув господаря. Сивовусий і сивобровий, суворий, кремезний, зовсім як його батько був колись. І шапка так само насунута на брови, і так само одягнений. Куцина, не куцина, сіряк, не сіряк, жупан, не жупан, щось усе відразу на плечах. А дід насупився. «Бачу. Та що з того? Звідки ти?» – Максим сказав. «А з якої сотні?» – «З дев'ятої». «А кого ж ти там знаєш?» «Усіх знаю», – зітхнув Максим. «Усіх, хто був колись і хто ще лишився». А все ж таки, провадив своєї дід, Максим подивився на вуса його, на брови, і назвав перше ліпше ім'я і прізвище, що зринуло в пам'яті. Це якраз було ім'я та прізвище його батька, знаного колись на все місто Каменяра. Дід раптом аж скинувся, аж скрикнув, Боже, то це, може, його син? Син? Ото й архітект? «Що на каторзі, в миру пропав був!» Максим похитнувся і узявся обома руками за лату. Серце в ньому затрепетало. «Ага, не пропала! Ні, не пропала ж твоя молодість, Марно!» «Так, це я!» Прохлепів ледве чутно і ледве стоячи на ногах. Від раптового зворушення і від утоми його ноги тремтіли, згиналися, так що він міг от-от упасти і знепритомніти. Дід оглядався на всі боки, а тоді швидко вхопив Максима під пахви, силоміць відірвав від дворіт і потяг поволік його через двір до хати. Збоку можна було подумати, що том на Максима напав хижий грабіжник і людожер, схопивши його, як шуліка курча. І що тепер прийшов Максимові край, ось тут, на цьому самотньому загубленому степу, і здавалось заботому богом і людьми хуторі, може навіть нічному притулкові якихось бандитів та злодіїв. У кожному разі дід був дуже подібний до козака Чеклуна і характерника із страшної помсти Гоголя. В хаті Максима оточили турботами, спершу позавішували ганчір'ям вікна і запалили каганець, а тоді почали побиватися над бідолашним гостем усі. І старий, і стара, і невістка, і навіть онук. Онук носив солому на постіль, а невістка гріла борщ, а старий звелів Максимові скинути геть вогку одежу, та й дав їй старій розвісити над піччю, сушитись. Максимові ж дав кожуха, щоб одягнув на себе. Тоді застелили солому рядном і поклали Максима, все питаючи, що йому треба, що він хотів би. Максим посміхався напівпритомний від гарячки, за все дякував і нічого не хотів. Щиро дякував, він бурмотів ту подяку, як молиту перед сном грядущим. Але його змусили їсти, змусили звестись і їсти. Невістка насипала борщу у велику полив'яну миску, врізала яшного хліба і дала ложку, просто силою вклала ложку в пальці і стиснула їх. «Їжте!» Максимові зовсім не хотілося їсти, його нудило при одній думці про їжу. Але він усе-таки з'їв кілька ложок. З'їв через силу, щоб не образити таких добрих, таких сердечних господарів. З'їв і... «О, яке ж це свинство!» Тут же все й геть вивернув, і аж трохи не заплакав від сорому і прикрости. Його заспокоювали, але їсти він уже більше не хотів, не міг, попросив тільки часнику. Йому дали, він з'їв кілька зубків із сіллю, і ліг горі черва. Його накрили кожухами, сіряками, і далі побивалися над ним. Дід, пильно вкутуючи Максимові ноги, бідкався, що немає горілки – Ото добре було б із перцем випити. Максим лише дякував і дякував розчулено. Потім його наче хто загойдав на високій гойдалці. Він поплив на вогненій каруселі тяжкої пропасниці, лежав і марив, і зціплював зуби, щоб не стогнати. Марив. І тільки чув крізь те маріння, як дід розповідав онукові і невісці, і своїй старій. Його Максиму Епопею, легенду про нього, що ходила тут у народі серед земляків. Виходить, була таки легенда про нього складена, і от дід переповідав її з усіма гіперболами і з усіма наївними, часом і смішними виясненнями на зразок, і говорив він по-вкраїнському, але не так, як ми по-мужицькому, або і був він щирий. Це так його і вороги і прозивали, бо боялися тих, хто є щирий, тобто «наш» значить. Або і сказав, що ж ви революцію кат знакуди куди завели сволочі, їй би на Україні процвітати, а ви її на Сибір каторгу запроторили. Максим слухав і посміхався. Милий, симпатичний дід, і тямущий же, він ніби все перекручує формою, але нічого не перекручує з містом. Слухав Максим те все крізь гарячку і відчував піднесення від свідомості того, що про нього, поки він поневірявся по Сибіру, складено легенду, зворушував у своїй наївності і разючув у своїй правді, висловленій із властивим для людей нахилом гіперболізувати і стократ ошляхетнювати те, що вони вважали за добре. І Максим плив по ній, по тій легенді, як по хвилях, ніяко віючи, що він же далебі не те зовсім і не заслужив. Плив усе далі і далі у тяжкий сон, у гарячкове маячиння. Потім лишилося саме маячиння. Цілу ніч він бився на соломі в пропасниці, охоплений марінням і спрагою, весь мокрий від поту, задихаючись від спеки а галюціонував, і бачив янгола мармурового, що стояв над ним і плакав мерехтливими сльозами, а потім розсипався жахливими прокльонами і кричав, як матрос. Максим поривався встати і не міг. Він розкидав геть кожухи і рядна, і сіряки, що ними його привалило. Розкидав геть, а хтось знову складав ті кожухи і сіряки на нього».